Goizuntan Euskal gizartea aipatuko dugu, Europako zahartu dela ardura entzun izan dugu, behinan horrek uh, baditu ondorio zuzenak egungo gizartean, erakunde publikoetako sozial arloetako arduradunek eta adineko prisunekin lan egiten duten elkarteko dute euneko amarre zementatzenari dela urtero laguntza behar dutenen adineko prisunen kopurua eta horren aipatzeko orzaitugu koldo nausia egun ontzuri? Bai, egunon, eh? Ba, egia da, eh? Erakunde publikoetan argi dute dagoeneko etorkizunean adineko pertsonei eh, zerbitzu emateko laguntzak emendatu beharko bituz eta emplegual alorrean ere gizarte zerbitzuetan eta zartzarbaren zaintzak edo, eh? Etorkizuna hundia duela diote. Ez da estrainatzeko ikusirik, ego Euskal Herriko piramide demografikoa, eh? Nolakoa den, Eustat, Instibutu Estabistikoak, 2000 hamalauko bilana berri baitu eta egoaldeko biztalen eguneko geita bata, eh, iruro geita bost Bada, kopurua emendatzen doa urtetik urtera, izan ere, irurogei urtetik orakoak kontonatzen babitugu adibidez, biztalean euneko hogeita sortzia e, inguruan, kokatzen da zifra hori. Eh? Behe bidazo eskualde ondan adibidez, irun eta ondarribian, amare herritarretetik e, iru, dira adine tarte horretan. Nolako aldaketak ekartzen ditu horrek ostioan haipatu baitu gu urtero, euneko amare ari dela laguntza behar dutenen adineko prisunen kopurua. Bai, bueno, a ba, kontuada, e, biztanleen zartzea dagoela batetik noski eta gure bizi moduaren aldaketa bestetik, ezta? Eh, garai batean adineko pertsonak berba da zenidekin bizi ziren, etxe berean, e, gaur egun aldiz familia eredua aldatu egin da eta bakarrik bizibiren adineko pertsonen kopurua haundia da, eh? bere buruarekin moldatzen diren bitartean bikain, eh? baina iristen da din bat, ba, non laguntza beharrezkoa bilakatzen den. Eh? Gipuzkoan esaterako urtetik urtera laguntzeko seniderik ez duten adineko pertsonen kopurua hemen ari da. Eh, ez nahi benetan eri diren pertsonetaz, zaindari baten edo zarretxe baten beharra beharrabuten pertsonetaz eh, oientzako erakunde publikoek normalki ba, bermatzen baitituz de etxestetxeko laguntza zerbitzuak, eguneko zentruak, ebota zarretxeak ere, baizik eta ba, nola ere euren etxek Eetan bakarrik bizi eta egunerokoan baza iltasunak abineko pertsoneta sari naiz. Na, dibidez: Beno, badibidez, eh, lauro gehiurteko emakume bat, ba, beretxean bizibena, eta argindarra panan duena, edo hartu behar bituen botikak eskuratzeko eta ulertzeko zailtasuna bituenak, e, beste e, sindika delako figurari gabe, ba, jabegoen biltzarretako kontuak udeatzeko ere garaian, moldatzen ez dena, ebota, ba, medikutan bakarri joateko ere gaizki. E, arazo txiki hoiek guztientzako, ba, badirudik eroz eta adineko jende gehiagok ez duela inor aldamenean, semea eh? labarik ez duelako, edo haiek ez dutelako askiden, borarik hortako ere. Eta lakuetan ez da laguntza publikurik ez? Ez dago laguntzarik ez. Eh, horregatik, eh, astapenean aipatzen genuen empleu arloan, enpresatxikian itz eh, sortzen ari direla, adinekoen sektoreari zerbitzu emateko, zaintzaren eh, arloan, baina eh, badira fundazioak ere, eh, urko aizeneko adibidez, gipuzkoan dagoeneko irurogeita amar urtetik gorako irureunda berrogeita amar lagun inguru, eh, tutelatuak bitu gaurregun. Prezeski zoin da fundaziounen alana? ba e, adineko pertsonak izan ba astapenetan hastapenetan daudelako edo eritasunik gabere eh? adin kontuengatik e, beretxean bakarrik moldatzen ez denean epaile baten aginduz edo zenidek ezinezko abutenean ere haiek e, ala eskatuta ere, ba, fundazioaren menpe geratzen dira, haien e, esku geratzen dira pertsona hauek. E, adineko pertsona bere etxean jarraitzen du, betiko moduan, baina fundazioko bolonderez edo langile liberatu bat egokitzen zaio, eta beharren arabera haren etxetik e, pasatzen da e, kontu txiki horietan laguntzeko. E. Adineko pertsonaren bizitza erraztera nola baitere, aldi berean oski fundazioak ba, kontrol txiki baterera ematen du e, pertsona horren gainean. Eta noiz hasi zen urkoa fundazioa lan ean? Beno, ba, urkoa e, xumeki 2002an eta irureun da berrogi tamar badagun tutelatzen bituztegi puzuan gaur egun, baina e, zeireun pertsonei... Laguntza sozio-familiarra eman zieten edo zieniaz, izan pertsona hauek bakarrik esentitzeko kompainia ere, eskaintzen diete. E, nola baitere beste familia hori, e, bilakatzen da fundazioa. E, Hainbeste emendatzen ari da, e, asteontan bertan gipuzako euren laugarren bulegoa zabalduko butela, hain zuzen ere hemen irunen. E, ala beraz, kasurik honenean, aitatxi amatxi xaharrak izatera iritsiko tegera guztiok. Baina egungo gizarteak, eh, bakardadea inposatzen duela ikusirik, ba esandakoa, eh, behar berri hoiek hasetzeko berregituraketa bat eh, beharko da egin, bai arlo pribatuan, baita arlo publikoan ere. Ongi da, Kolonau Shesh kertuko saituko, Social Gaia hau eta Ipaturik milesker. Ongi da, elduen arte.